Basme în limba română Vraja Uriașului Odată ca niciodată, trăia o fată sărmană pe nume Izabel, care avea grijă de vaci pentru stăpânul ei. Izabel nu avea nici prieteni, nici familie, dar era pricepută în munca ei și era foarte, foarte curioasă de tot ce o înconjura. Deodată a auzit un geamăt puternic al unui om. Ce e sunetul ăsta? S-a dus încet și cu prudență în direcția zgomotului. Oh, vai! Un leu! Izabel s-a speriat, căci nu văzuse niciodată un leu atât de aproape. Dar și-a dat seama repede că piciorul leului era prins în rădăcinile copacului. I-a fost milă de el și astfel, deși era speriată, S-a dus înspre el S-a apropiat de el Încet, încetișor, a rupt rădăcinile, eliberând piciorul leului Leul eliberat a reacționat cu un răget puternic Izabel s-a speriat de răgetul lui Te rog, nu-mi face rău! Leul s-a uitat la laba lui, s-a dus spre Izabel și a lins mâna cu limba sa aspră Izabel a rămas nemişcată pentru o clipă și apoi, făcându-și curaj, și-a pus mâna pe capul leului și l-a mângâiat. Leul a stat cu minte. Brusc, inima ei s-a umplut de bucurie și a zâmbit voioasă. Dar dintr-o dată, leul s-a întors înspre cer. A punea soarele, s-a uitat la Izabel, apoi s-a întors și a fugit. Hei! Unde te duci? Izabel a fost surprinsă să-și vadă noul prieten fugind și a decis să meargă după el. Hei, întoarce-te! Cum alerga după el, a intrat în pădure, iar leul era de negăsit. Pădurea era foarte deasă și plină de copaci, cu frunze mari și verzi. Unde a dispărut? A mers mai departe și a continuat să strige. Prietene! Prietene, leu! Unde ești? Dar nu era nici urmă de leu. Deodată a văzut un tânăr chipeș care venea pe cărare și care a dispărut după niște bolovani. cine e acolo? Izabel a fugit să se uite în spatele bolovanilor, dar nu era nimeni. Cum se poate? L-am văzut cu ochii mei! S-a gândit și a decis să mute bolovanii. Dar cum dau bolovanii la o parte? În timp ce se gândea, s-a plecat înspre copacul de lângă ea și, ca prin magie, bolovanii s-au dat la o parte. A văzut că era o intrare spre un tunel. Pare să fie un fel de loc magic. Curioasă, a intrat și când a ieșit pe cealaltă parte, a văzut o casă atât de frumoasă încât a rămas fără grai. Wow! ce casă frumoasă! Mă întreb cine o stă acolo? A intrat în casă. Înăuntru, casa era și mai frumoasă decât în exterior. Pereți decorați... Perdele fine și cele mai frumoase sfeșnice pe care le-a văzut vreodată. Ah! Parcă e un vis! Deodată, cineva a vorbit din spate. Bună! Ea s-a întors și a fost surprinsă să vadă același tânăr pe care îl văzuse în pădure. Ah! bună! Um, scuze, îmi căutam prietenul! Vreau putea să mă ajuți, domnule? Mă numesc Eugen și mă cunoști. Ne-am cunoscut mai devreme? Nu, nu prea cred. Sunt leul pe care l-ai îngrijit. Stai, ce? Tu? Leu? Um... Știu la ce te gândești. E o poveste lungă. Am fost cândva prințul unui mare regat și oamenii de acolo mă iubeau. Hey, uhuh, hey. Într-o zi, când mergeam în călare prin pădure, am întâlnit un uriaș care dormea. Necăzatul calului meu l-a deranjat pe uriașul care dormea și care s-a enervat. Cum îndrăznești să-mi tulbur nu? Am să mănânc acest cal. Înainte de asta, va trebui să te lupți cu mine. Tu crezi că poți să te lupți cu mine? Știu că nu sunt un laș. Știu că nu mă voi preda înainte să lupt. Dacă vrei să-i faci rău calului meu, va trebui să treci peste mine. Știi ceva? Nu mi-am terminat somnul. Mai bine mă întorc la somn decât să lupt cu tine. Dar pentru că ai îndrăznit să mă provoci, am să-ți o lecție. Ha, și ce-a făcut? Păi atunci a aruncat o vrajă asupra mea și de atunci iau forma unui leu până l-a sfințit. Și doar atunci revin la forma mea umană. N-am fost acasă și nici nu mi-am văzut părinții de foarte mult timp. Pentru că vor fi devastați și mi frică să mă vadă așa. Îmi pare rău, Eugen! Nu se poate rupe vraja în vreun fel? Pa da, dar singura cale e să iau și o șoviță de păr de la o regina, să împletesc o mantie din cosițele ei și să-i dau uriașului. Bine! Am să merg din oraș în oraș și am să bat la ușile regilor și reginelor și am să fac tot posibilul să-ți aduc o șuviță de păr de la o regină. De ce să te deranjezi atât pentru mine? Pentru că tu ești singurul prieten pe care l-am avut în toată viața mea și am auzit că prietenii se ajută între ei. Mulțumesc că am... Mă numesc Izabel. Mulțumesc, Izabel. Nu-mi mulțumi încă! Spunând asta, ea a pornit spre oraș. S-a dus la piață și a strigat că își caută de lucru ca slujnică. Cine vrea să mă angajeze ca slujnică? Foarte frumoasă pentru o slujnică. E foarte curată și ordonată! Printre cei din mulțime se afla și camerista ficei regelui, care a auzit-o pe Izabel. Vrei să lucrezi la Palatul Regelui? E un post liber de ajutor de bucătar Izabel și-a dat seama că era singura ocazie pe care o avea de a lucra la palat și a fost de acord pe loc Da, fac orice muncă! Atunci vină cu mine! Camerista a coafat-o cu grijă pe Izabel, care arăta acum foarte elegantă Toată lumea o admira și o lăuda ce păr frumos are! E mult mai frumoasă decât prințesa! E atât de frumoasă! Oh, În cele din urmă, toate astea au ajuns la urechile reginei, care a chemat-o pe Isabel la ea. Mai M-ați chemat? Regina a observat cât de frumos era coafată Isabel. Îmi place cât de frumos s cu afat părul. De acum înainte, nu va trebui să lucrezi la bucătărie. Îmi vei pieptăna și aranja părul în fiecare zi. Izabel n-a fost nici când mai fericită. Găsise ocazia pe care o căuta. Va fi plăcerea mea, măria ta! Părul reginei era foarte gros și lung și strălucea ca soarele. Izabel l-a tot pieptănat până când a devenit mai strălucitor ca niciodată. Zilele treceau, la fel săptămânile și foarte repede, regina ajunsese să îndrăgească pe Izabel. Într-o zi, Izabel și-a luat inima în dinți și a întrebat-o pe regină. ta, pot să-ți cer o favoare? Sigur că da, Izabel! Pot să-ți tai una dintre șuvițele lungi și groase? <gri> Asta e tot, Izabel! O, oh, da! Sigur că poți! Izabel a petrecut zile și nopți împletind mantia din cosițele reginei. Când în sfârșit a terminat, a dus mantia lui Eugen. E gata! Acum, spune-mi, unde poți să-l găsesc pe domnul Uriaș? Abia aștept să văd cum arată un Uriaș. Ești o persoană foarte curioasă, Izabel. Să nu-ți pese foarte mult de ce ai cu tine, altfel... Va sări și va încerca să-ți facă rău. Nu-ți face griji, Eugen! Când a ajuns la locul secret al Uriașului din pădure, Izabel l-a strigat pe Uriaș. Domnule Uriaș! Alo! Cine le să calce în casa mea? Oh, rege al Uriașilor! Am un cadou pentru tine! O mantie împletită din cosițele unei regine. Uriașul a ieșit din peșteră și a luat hainele de la Isabel. Îmi place! Mulțumesc! Presupun că vrei ceva în schimb. Da! Da! Am... Domnule Uriaș, te rog, rupe vraja pe care ai aruncat-o pe Eugen! Cine mai e Eugen ăsta? Leul a ieșit din spatele unui copac. Eu sunt acela. Oh, cel care voia să lupte cu mine, îmi pare rău. Nu-l vorbisem destul. N-am vrut să te transform într-un. știi, într-un leu. Tu vorbești serios? M-ai transformat într-un leu pentru că nu era într-o dispoziție bună? Um, da, exact așa, da. Nu pot să cred. Bine, băieți, hai să nu ne certăm pentru ce a fost. Mm, domnule Uriaș, ai putea, te rog, să rupi vraja? Mm, da, pot. De fapt, poate el. Spune doar, nu mai vreau să fiu leu niciodată în viața mea. Vorbești serios? Asta e tot ce trebuie să fac? Cum spuneam, eram într-o dispoziție proastă. Eugen! Nu mai vreau să fiu leu niciodată în viața mea! De îndată ce a spus-o, s-a transformat din nou în om. Ăsta e! Ușor ca bună ziua! Da, ușor ca bună ziua! Bine, trebuie să mă întorc la somn! Pa! Pa, domnule Uriaș! Când Uriașul s-a întors în peștera lui... Izabel s-a întors către Eugen și l-a îmbrățișat. Dragă mea, Izabel, ce-ai făcut pentru mine mi-a atins inima. Nimeni nu ar fi făcut asta pentru a mă elibera de vrajă. Vreau să-ți cer mâna, să fii soția mea. Ah, dar Eugen, eu sunt din popor, iar tu ești un prinț. Nu contează, sunt îndrăgostit de tine. Hai să te duc acasă la mama mea. Eugen a dus-o pe Izabel la același palat al reginei de la care ea luase șuvița de păr. A fost foarte mirată și a spus lui Eugen că e același palat de unde luase șuvița de păr. Ai făcut mantia din părul mamei mele? Minunat! Haide, să-i cunoști pe părinții mei de îndată și să le spunem tot! Regele și regina au fost extrem de bucuroși să-l vadă pe prinț, căci el era fiul lor de mult pierdut. Prințul a prezentat-o pe Isabel și le-a povestit tot. Și-a exprimat și dorința de a se căsători cu ea. Oh, aș fi extrem de fricită ca ea să fie nora mea! E o fată extraordinară! Regina a îmbrățișat-o pe Izabel și în curând a avut loc o nuntă fastoasă. Eugen și Izabel s-au căsătorit și au avut o viață minunată. Ea l-a ajutat pe Eugen să conducă regatul. Căci curiozitatea ei l-a ajutat mereu să găsească soluții noi la problemele din regat și să îi ajute pe oameni. Așadar, se spune pe bună dreptate că prietenul la nevoie se cunoaște.